sovia a 109-a, a celor desăvârșiți că te Tatăl ceresc. Aleluia, slavăție, Tatăl ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru ștergerea păcatilor, pentru a ne opri de la cele ce vrem să facem și pentru a dovedi dragostea noastră cu necazuri, ne Aleluia, încercat. Aleluia, slavăție, Tatăl ceresc, te iubim și îți mulțumim fiindcă veninul trufiei, prin rea din noi l-ai vărsat și cu smerita trudă în tainița din inimi, mărgăritarul milei cu drag l adunat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, de aceea calea prin pocăință, desăvârșire și sfințire ne a învățat și adevărul tainic ca mierea din faguri din suflet ne Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunea, postul, renunțarea și dragostea să stingă în noi toate poftele ai lăsat, iar răbdarea, blândețea, nepomenirea răului, demânie ne-a scăpat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iuțimea, spre iubirea cea Dumnezeiască ne-ai dat, și prin strălucirea iubirii tale, de la cele pământești la cele Dumnezeuiești ne-ai mutat. Aleluia slavă-ți, Tată, ceresc, și îți mulțumim, fiindcă să răsplătim reul cu bine. Porunca desăvârșită prin noi ai lucrat ca semn că legea iubirii, prin faptă, ne-ai învățat. Aleluia slavă-ți, Tată, ceresc, te și îți mulțumim fiindcă mintea noastră înțeleaptă, bună, puternică, milostivă, răbdătoare, iubitoare de oameni ne-ai făcut și pe munții vederilor celor înalte, oile cugetărilor noastre le-ai păscut. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, vin și mulțumim, fiindcă lăcomia pântecului, iubirea de argint și slava de șartă de la noi le-ai alungat, și toate gândurile născute de ele le-ai stărpit sau le-ai secerat. Aleluia, slavăție, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă mintea noastră, din trup și fără formă, în timpul rugăciunii ai luat ca semn că Te-am rugat neîncetat. Și în veșmântul smerenii în fața ta am stat. Aleluia, slavăție, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim fiindcă mintea noastră de toate cugetele lumii a despărțit ca semn că pentru lume ea a murit și de tine s-a lipit.